Și-al cui era, mic, cât un fir de linte, Mișca piciorușele fragede și-o pe de margini Frunzișoara care l-a dăpostise. Într-o zi încercă o pornire la untrică, Ieși de sub umbra răcoroasă și de, de buzna afară, În ploaia de lumină. Atunci rămase pe loc, orbit de-atâta strălucire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc și îndrăzni. Deschise ochișorii mai mult, mai tare, mai mari, îi deschise în sfârșit bine, bine și privi în sus. Se făcuse parcă mai mititel decât fusese. Cu câtă strălucire, Ce-adânc și albastru se dezvelea cerul. Și ce minune! Cu ochișorii lui mărunți, Cât niște fire de colb Îl cuprindea întreg. Și ce întunecime, cât o umezeală sub frunzișoara lui! Ce căutase dânsul acolo? Iar din mijlocul tăriei albastre, Un bulgăre de aur aprins, Arunca văpăi. Tresări, era el la altul, Piciorușele nu mai erau ale lui, Descânteiau așa, Și mai era îmbrăcat în aur. Și trupul lui Pe care și-l vedea Pentru tia oară Scânteia Nu cumva Era o fărâmiță căzută de acolo De sus O fărămiță de lumină închegată Rătăcită pe pământ Și Ca o adeverire Pe țărâna neagră Trupul arunca o lumină dulce Ce se mai întreba fără îndoială, de acolo căzuse. Acolo trebuia să se întoarcă. Dar ce depărtare? Și cum să ajungă?